«Хулігани!» – так само тихо відповів він. Повертався з роботи у цивільному, потрапив у бійку. Він навіть пістолета не встиг дістати. Ось такі справи.